І в найтяжчу хвилину прийти, коли не з допомогою, то бодай і з півчуттям. І коли моя Оксана зникла без вісти, то я не вірив, що її душа покинула мене. На свої тендітні плечі вона добровільно звалила незносний тягар, спокути чужих гріхів. Уряд не знає гріхів, а все зіпхнуто на просту нещасну людину, а вона приречена мучитися, картатися і каятися. Каратися чужим каяттям. О, прокляття! Оксана я так і не знайшов. З роботи вона увільнилася. Там шкодували за прекрасною працівницею, але нічого не могли сказати, де вона тепер і що з нею. Загубився слід Оксанин, а з ним і всі мої надії. Я спакував своє шкамаття, дотягнув тяжкого чорного чемодана, до річкової пристані взяв квиток третього класу на проплав «Сталінська Конституція» і поплив до мами і малого братика. Навігація вже кінчалася. Ночами на прибережних милинах Дніпро обрався крихким льодком. Вода в річці упала так низько, що на перекатах «Сталінська Конституція» довго сопіла, чергикала днищем обшорсткий пісок, іноді зовсім застрівала на кілька годин. Так що моє плавання розтягувалося в часі неймовірно, але я не переймався цим, бо поспішати не мав куди. В каютах першого і другого класу їхали кудись веселі, мов би, не з нашими достатками люди, згукуючись, йшли до ресторану, довгою смак сиділи там, тоді провітрювалися на своїй палубі, замикалися на якийсь час у каютах, щоб знов наглянути на ресторан і весело нищити найдки і напитки. Я теж заходив до ресторану, більше пив, ніж їв, бо шматок ставав мені поперек горла. Каюти не мав, тому йшов до трюму, де військовому безкінечному проході грілися біля всійного заклипками металевого тіла пароплавного котла, давно неголені і немиті дядьки з клунками, замучені роботою колгоспниці з кошиками дівчата в барвистих хустках, в люді хлопчики з ремісничих училищ, вічні солдати, які їдуть, самі не знаючи куди і чого, бідні студенти, що вирвалися на жовтневі свята до мами, поласувати пиріжками з сметаною та жирним борщем, я знаходив незайнятий шматок теплого котла, тулився спиною до металевої обшивки, спокійно ждав, поки прогріє наскрізь товсте шинельне сукно, цупку тканину кітеля, тонку натільну сорочку, а мої сусіди перелаштувалися, зсувалися тісніше, а вивільняючи місце на залізній підлозі, кликали. «Офіцер, ось тут, біля нас. Чого ж його стояти? В ногах правди нема. А де вона є?» Хотілося мені спитати, та я знав, що не тут і не цих треба питати, але де і кого не знав і не мав тепер певності, що коли-небудь знатиму. До моєї пристані сталінська конституція доповзла запізненням мало не на півдоби. Не помогла й назва, що здавалося б повинна була давати змогу пароплавові проникати навіть крізь «не проникне» і достроково з'являтися там, де ніхто тебе не жде. Було вже далеко за північ, діди-перевізники давно спали десь у своєму теплому кублі, може й у човні, незважаючи на осінній холод. Я вже змирився з думкою, що доведеться до ранку гибіти на холодній і темній пристані, однак виявилося, що пристань живе, світиться і навіть веселиться. Електрички тут ясна річ не було ніколи, але повсюди висіли ліхтарі летюча миша, і в їхньому тьмавому світлі, заповнюючи весь простір дерев'яного дебаркадера, бокові галереї, внутрішній простір, широкі сходні, що вели на берег, ворушилася, здригалась, судомилася в солодких конвульсіях невразна темна маса, але то тільки здалеку, а коли я зійшов з пароплава і занурився в збуджене тепло тіл, коли обкресали мене вогнисті дівочі погляди, коли обпалили нестерпно сліпучі блискавиці безнадійно чекальних усміхів, тоді вся невиразність і загадковість розвіялися, Очі побачили, вуха почули, а всі мої змисли змобілізувалися для відповідних почувань і потрібних діянь. «Що це тут у вас?» – спитав я казенну особу, що, прикрившись форменим кашкетом, невиразно стовбичили в кінці сходні. «Дівчата з каменоломні гуляють, пробували заборонити, не слухаються».